Mușatin și codrul. Fragment. Ștefan vodă tinerel, trece puntea singurel, cu peptarul de oțel, cu cușma neagră de miel, dragie codrului de el. Cum vene la vânătoare, portarcul pe spinare, cu lungi plete până pe spate, dar la frunte retezate, copilaș în haine strânte, ușurel mi se mai simte, de ochi și o căprioară, șoi mul pe deasupra izboară. Deși întinde mâna în sus, șoi mân palmă s-a pus, Și tot vine chiuind și din frunză tot pocnind. Și când prinde a cânta, Codrin ceva răsuna, Doina când o tragănă, frunza toată o leagănă, Că o cântă trăgănat codrului delegănat. Nimeni în jurul nu era, Numai mier la fluiera, Iar el se cobora unde apa tremura. Cucul cântă, mierla îi zice: Ce cas tu, băet, vei aici? Zice codrul liniștit: M-am pus de-am înfrunzit pentru că tu m-ai dorit. Iar mi-i mi răspunde: Geaba mă monești din unde. Geaba codrii, dragul, meu, însund din frunze mereu, Când mă duce de la tine frunza, o plânge după mine, Că de suflet mă apucă dor de cale, dor de ducă, Și deși mi-așa de jele, de plânsul măicuței mele, Eu m-aș duce, m-aș tot duce dor să nu mă mai apuce, Și m-aș duce în cale lungă dor să nu mă mai ajungă. În zadar, în vânt, mă cheamă dor de casă glas de mamă, În zadar răsună în vânt, căci așa menit eu sunt Să-mi fac cale pe pământ, Să-mi întind cără, să cutreier țările, țările și mările. Fi glasul meu ca să treacă tot mereu, De oriunde o fi eu, peste ape, peste punți, Peste codri de pe munți, să ajungă până acasă Unde mama am stă de și să-i spui multe rânduri. Nu muri, mamă, de gânduri. Nu te duce, măi, copile, ci de ai în lume zile toate... Dăruiește mire. Tu să știi, iubite frate, că nu scodru, ci cetate. Dar de mult sunt fermecat și de somn întunecat. Numai noaptea când sosește luna, în cer călătorește. Umbra toată mea petrece cu lumina ei cea rece. O atunci din corn în sună, toți copaci împreună, sună jalnic frunza în lună. Iar lumea mea se adună, căci copac după copac, toți deodată se desfac. Din sejar cu frunza deasă, iese mândră o cu păr lung până la călcâie și cu haine aurie. Mândră este Rochia și o cheamă Dochia. Din copaci fără de număr, ies copii cu șoimi pe umăr și copile multe iese cu alor mâne ce sumese și pe umerele goale poartă donise și oale și pornește atunci un zbucium, sun un dulce glas de bucium, pe cărări fără de urme vin cerboai cele în turme și mugesc încet atât cu talangele la gât și așteaptă răbdătoare mâini frumoase de fecioare, de în donicioare, căci să știi, iubite frate, că nu scodru și cetat. Dar vrăjit eu sunt de mult, până când o să ascult răsunând din deal în deal cornul mândru triumfal al craiului de cebal. Atunci trunchi sori desface și în palate s preface, vei vedea ieșind din ele mii copii de tinerele și din brazii cât de mici vei vedea ieșind voici, căci la sunetul de corn toate în viață se întorc Rămâi codri sănătos, Că mă cheamă apa în jos, Și menit în lume sunt Să-mi fac cale pe pământ, Iarășoi mult tinerel, Pe deasupra-i el Și din gură i cuvânta, Să trăiești, Maria ta.